Король-вождь, самбуд Сахве, Маліто-другий, теж не на жарт розхвилювався. Він спочатку порадив приспати лева спеціальними кулями зі снодійним, але по них треба було їхати до столиці Ібіру. До того ж кулі з ампулами снодійного присипляли не відразу, а за кілька хвилин, і траплялись випадки, що такі постріли підвищували на якийсь мить агресію царя звірів і навіть приводили до непередбачуваної його реакції перед тим, як він засинав. Лишалося одне – застрелити лева. Сам Бутсахве Маліто II терміново зв'язався з губернатором штату, на території якого мешкав народ Ібіру. Губернатор звелів зачекати і негайно подзвонив до федерального міністра екології, природних ресурсів і заповідників. Той, дізнавшись, що мова йде про життя громадянина іноземної держави до того ж європейської, на всяк випадок зв'язався з Міністерством закордонних справ. Заступник міністра, у свою чергу, коли знав, що мова йде про громадянина екзотичної України, став з переляку заїкатися. Його держава тільки недавно встановила дипломатичні стосунки з цією Україною і провела успішні попередні переговори щодо торгівлі з зерном і зброєю. Далека країна з колишнього Зов'єт-Юніону Обіцяла стати гарним постачальником танків, вогнепальної зброї і навіть ракетних установок. А в майбутньому і літаків, що було доречним у світлі можливої нової боротьби чи війни з сепаратистами з нафтоносних районів їхньої країни. Тож, що вважали в світі цих глобальних перспектив міжнародної співпраці, життя якоїсь тварини, хай навіть і царя звірів. Негально застрелити цього проклятого лева, наказав наступник міністра. Я певен, його... Високоправосходительство, пан федеральний президент схвалить таке рішення, а за життя громадянина України, відповідає головою, вождь сам Сахли. І Лева застрелили. Випрали момент, коли Лев знову став поруч з Іваном. Правда, перед тим, як вистрілити, стрілець з особистої королівської охорони опустився на коліна і, звівши очі й руки до неба, попросив у богів його народу прощення за цей постріл, і це вимушене вбивство попросив простити і серце, та душу царя звірів, на якого мусить підняти руку і послати в його серце пекучий вогонь смерті. Охоронець був вправним стрільцем. Куля з рушниці з оптичним прицілом влучила точно в левини серце. Це була потужна розривна куля, яка не лишила серцю царя звірів жодних шансів. Не врикнув. Важко і здивовано. І впав на коліна. Іван здригнувся і кинувся до нева. Великий коте розпачливо здавалося на всю савагну, закричав Іван. Він припав до лев'ячої гриви, гладив її і просив не вмирати, тож якась помилка, що по нім стріляли. «Чого ж ти не відпускав мене?» Іван прошептав це у саме лев'ячеве вухо, а у великому оці, що згасало, він прочитав. «Я знайшов собі друга. Сказав йому останнє, що міг ще повідомити великий кіт». Коли зграя людей наблизилась, Іван плакав, як маленька дитина. Та підійшла, підвела його і пригорнула до свого тіла. Іван схлипував і жалівся їй мішаниною з українських і англійських слів. Принц Кому Тахви наказав поховати Лева за звичаєм народу і біру. Тобто просто обкласти камінням, доки громада не вирішить, що робити з ним далі. Хай левиця, якщо вона в нього є, прийде і попрощається зі своїм володарем. Коли обряд було здійснено – один з збір'їців взявся щось видряпувати на найбільшому камені. Коли він закінчив, Таумі просила дружину кому Тахве перекласти, що там написано. «Тут поховано лева, який дружив з білим чоловіком, котрий не боїться левів», – прочитала принцеса. «Я хочу додому», – сказав Іван. І хоч він не вимовив це своєю мовою, Таумі його зрозуміла. Проте належало ще відбути прощальну вечерю короля – Кортеж вирушив. Коли вони від'їхали, трохи побачили обіч дороги левицю з двома маленькими левенятами. Потішні великі кошенята дріботіли за матір'ю. Таж коли угледіла вервечку машин, спинилась і провела її довгим сумним поглядом. Іван помітив трійко звірів і відвернувся. Він уже не плакав. Тільки серце стискалося і на очі наповзав туман. Майже як тоді, коли не стало тата Миколи. Розділ 17. Іван Таумі У цій абсолютно правдивій історії лишилось повідомити кілька речей. Про те, як Таумі все ж побувала разом з Іваном на могилі Туммі Маліколоне, як стояла на пагробі могилі і дивилася на безкраю савану і думала, що з цього місця починається Африка і її рід, а може цілий світ, в Абуджі, Нігерійській столиці, куди вони прибули – в українському чи то посольстві, чи представництві Таумі Рембел таки знайшла людину, яка знала українську мову. І зробила Іванові кілька пропозицій. Треба сказати, що вождь-король сам Бутсахве на прощання щедро обдарував Івана. Йому дісталось півтора десятка різноманітних масок, стільки ж цінних виробів місцевих народних умівців, всілякі персонажі місцевої міфології у вигляді статуеток, вирізблених і випалених картинок, Подарував від чоловіче обрання, а дізнавшись за посередництвом англійської мови, що Івана є мама, ще й довгу жіночу святкову сукню. Ну і коробочко, на дні якої на подушечці лежав маленький, але вельми цінний блакитний діамант. Іван дякував не надякувався, хоч і не знав, де ту одіж він буде носити. Пропозиція Штаумі була такою. Іван переїжджає до неї в Америку, якщо забажає, забере туди й маму буде в котрому з її маєтків, садівником чи будь-ким, за бажанням, навіть управителем. «Дякую, вельми і привельми!» – Іван церемонно вклонився. «Дякую, сестричко! ти я додому хочу, в кукурічки!» «Тамечки, вже скоро бульбу треба садити. А перед тим гній розкидати. Мама самі не впорається. Та й сестрі помагати треба. Ну, а садок у нас теж є. Я мамі ще зимою деякі голячки обіцяв обрізати». Так що звиняй, сестричко, мені в кукурічки тре, кров з носу. Радий би до Америки, так ніздя. Вперше назвав Іван Таумі сестричкою. І справді почувався до неї так, нібито він тепер не ін брат, а вона сестра. Не то, що любов минулася, а що змінилось Іванові. Щось ото тутички в Африці цій, де кажуть, і зими то по-людської не буває, з ним трапилось. Може, навіть після тої стрічі з великим котом? Левом знав теперки, а перекладач бідака аж перекладаючи чудернацьку мову Іванову. Та вмі знову засмутились, очі пекучі погасли. Та що Іван міг зробити? Він пригадав чувані десь слова про світову скорботу. То що ж, считай, тепер його світова скорбота, як у кукурічки назад потрапити. І він таки потрапив з лахусу до Каїра, звідти до Києва. Передали Івана, мов по естафеті, люди кості Браннікова, коханого російського олігарха Таумі. Із Києва повіз його на великій чорній машині тепер уже один чоловік й менше з тих двох, що до нього в кукурічки приїжджали. Тільки не знав Іван про пригоду, що дорогою трапилась. Ну чоловік, як Іванові валізи, велику й меншу у машину завантажив, не стримався й до них заглянув. Побачивши маски, присвиснув Блін, скарби. Модні в садибах деяких його знайомих штукенції, то чим він гірший? І виліза полегшила спочатку на одну, потім і другу маску. Але ще побачив чоловік ту коробку інкрустовану, стало цікаво, що ж у ній. Подумав, що брати то таки за одно, хай і в такого дебіла імбецила. Але коробка та чогось йому півдороги муляла, і коли десь за сарнами заснув Іван сумирно та мирно на заднім сидінні. Водій Генка спинив машину, вийшов і відчинив багажника. Розчинив і замок на меншій валізі. Ось вона коробочка».